Предлагам да започнем по... по. какъв ред? Мисля, как да почнем? По възраст. Yeah. Да, да. От най-възраст. Да. Най най Всъщност, по-лошиш на по подо и ще започнем с двамата водещи в дискусията. От най-възраст. Добре. <съща> <съща> ами, <съща> здравейте, значи, Вайл, ли че съм аз? Uh, той е фланг, сме тук най-старите, които са yeah. своите 50 те години. Но идеята беше така сега е много раз, разтегливо понятие, по разно начин се тренира, някой го бележат през 20 години. И uh, ние тук мисля, че съвременният свят свитва uh, тия... да кажа годините за едно поколение. По-бързо се сменят поколенията. По-скоро някаква дефиниция, така като през 10 години. Мисля, че по-побър но това ще говоря, няма значение. Поколение, осем, тоя е малко празно понятие. Както, както национална идентичност, то ни го се слагат най различни неща. Кои сме ние? Това е смисълът. Тоя смисъл, то позволява да говорим за себе си, за нашето време, за нашето в и а, интересно ми беше тук, кога да сме поканели и хора, които са изделени със своите альтернативни позиции, с хора, които са и отлично учени в това, в това сега говорителите. беше да всеки да каже, така да почнем работа с това, с какво ние бяхме различни, какви бяха битките за нас, какво, какво беше и е при нас основният възглъзък. За... И кои, разбира се, както кои културни маркери ни белязаха, и каква музика, какви филми, ако искате, да видим от тази Сега само с две думи за нашето поколение, което така социализира 80-те години. В год. 80-те години това беше една култура на вече монументализиралия се социализъм мали, с много тежки институции, национални такива монументални ритуали, нали, времето на НДК, на Людмила Жив беше умряла вече, на нейното наследство, така да скажу, беше много живо, гигантски суперпродукции, кенематографични и така и е, нашето време беше, не знам дали обрънширането изклепи, това е да се пълмава, но беше време на, е, за някаква елитарност, за някакво затаряне в оазици културни. Е, Извязвах от тези различни такива текстови на Милана Микорчева, културата на семинари, и е семинари, които е неформална общност хора, които нещо знаят някакво много специални неща. Но така нещо лайк на беше такъв, нали, че, е, Нега хора им се опитват да се индивидуализират колективно в тези е, интелектуални влази си, е, в които се говори за нещо за хайнегер, за такива неща, сложни които масата не разбира. И гневицата на това нещо, нега си веднага, не виждате, отива в една посока на подясна вид, Малко се смятат сагитарни, смятат са обособени. Ами, е, разбира се гледат на Запад, но много, много важен лайк, тих беше това, че тези хора са приеми, културата, и при нас е културата, когато ми се култура, те са иззастели, те знаят някакви неща. Нищо не се чуве. Извинайте, да. Извинайте. значи, Тази връзка, тази културтрегерска роля, нали, която беше много важна. Всичко това в момента, нали, аз оценявам като малко как да кажа, стерилно и не, не, много, не много позитивно. Някои от представителите на нашето поколение, напоследък и чувам да, да се изказват публично, казват, че нашето поколение се провали тотално, ние... Провалихме прехода, ние сме виновни за прехода и така, нали, е, тук за вина, не знам, се говори, но е, просто така ситуирам този, е, този проблем, нали, е, една е, доста мощна монументална социалистическа култура, колективистична, масова, нали, с, так казвам, с националистически привкус и е, тези ядра, тези малки групички, които се опитват на оазисен принцип, да противостоят на, на, на нея, да дълдоформят някакво общуване, да върнат смисъла да върна смисъл на някакви интелектуални занимания. Но в крайна сметка резултата от това е едно откъсване от, така, от процесите държавата е на държавата. малко В крайна сметка превръщане на много, много от нас в малко така, декоративни персонажи, които по-назадъка не изиграха тази роля, която може би трябваше да изиграве. Не знам дали доколко това ще бъде подкрепено от ролин. Гадаваме. Благодаря Ивайло. Аз малко ще изчакам първо по малите да кажа за тяхното поколение и после може би аз ще кажа за моето. Много неща разбира се са сходни с това, което Ивайло каза, макар че 5-6 години само ни дъгът. Но а, бих искал, тъй като все пак а, ние бяхме анонсирани и като водещи, а, наистина да се възползвам от тази позиция и да кажа няколко встъпителни думи около а, проблема за поколението или за поколенията, тъй като, а, както знаете, това е една наистина дълго обсъждана, много сложна тема. Една от централните теми в а, социологията, по-широко в социалните науки с много тежки а, дебати около самото дефиниране и използване на това понятие, включително и в а, политически смисъл, нещо, за което мисля, че ще стане дума тази вечер. А, вероятно, повечето от вас знаят, че има един а, класически текст а, на а, Карол Манхайм, а, много богат, а, много интересен, проблемът за поколенията, се казва този текст, и в този текст а, Манхайм а, за да очертая обхвата на а, това какво представлява като дълбочина проблема за поколението, а, предлага на своите читатели един а, мисловен експеримент. Той казва, представете си, че сегашното поколение никога няма да изчезне, че то никога няма да бъде наследено от друго поколение. И Представете колко проблеми биха отпаднали от а, този факт. Само с тази мисловна конструкция ние веднага очертаваме огромния, гигантски обхват на различни теми и проблеми, свързани с а, смяната на поколенията. А, така че а, виждате колко а, наистина а, изключителен е обхвата на тази а, проблематика. Аз сега съвсем накратко ще предложа само няколко входа а, към нея. ще започна с това, че а, днес ние много често а, релативизираме традиционното мислене за а, поколенията, като а, место в класическия смисъл на думата за поколения започваме да говорим по-скоро за стилове а, на поведение. И виждаме, че Музина, независимо от това, че принадлежат към различни възрастови групи, правят често и така с голямо удоволствие едни и същи неща. И по-млади, и по-възрастни гледат едни и същи филми, родители и деца слушат и съща музика, а млади, и възрастни се хранят по един и същи начин, отиват на едни и същи места в квартала. Говорят, ако щете, дори по един и същи начин сленгът, не е нещо, което е затворено само в една определена възрастова група и по-възрастните често използват същите жаргони и така нататък. Така че виждаме как през стиловете на живот постепенно се извършва едно атакуване на класическото понятие генерация. И от тук атакуване и на някои от а, класическите политически проблеми, които ние свързваме с понятието, генерация които на своя ред са свързани с класата, джендъра, образованието и други а, подобни фактори. Така че а, постепенно, вместо да говорим за поколение в традиционния смисъл, изведнъж ние се оказваме, че сме в ситуация да говорим, да речем за MTV поколението. Нещо, което е а, много по-различно. Значи, виждаме пак казвам как стилът на живот постепенно е започнал да подменя това, което традиционно свързваме с понятието генерация. Което е една много важна промяна, която има и сериозни политически измерения, тъй като стиловата мобилност е това, което започва да подменя традиционната социална мобилност в много голяма степен. По нататък а, може би все пак а, а, си струва да а, спомена, разбира се, мимоходом, че а, за а, генерации, за поколения в а, този социален смисъл, в който а, говорим днес, започва да се говори някъде от около а, средата на XIX век. А преди това, разбира се, също имало напрежение между а, младите и старите, но те са били интерпретиран именно като напрежение между по-младите и по-възрастните, а не толкова в социалния смисъл, който започваме да влагаме много по-късно, тогава, когато поколенията започват да се осъзнават политически и по един политически начин започват на историческата сцена да предявяват да за първи път своите искания, именно започвайки за първи път да формират така наречените младежки движения. И така, а, кои са основ, някои от основните фактори, които участват в а, формирането на това много сложно а, понятие а, генерация? Понякога а, това е самият брой на членовете на едно или друго а, поколение. Например, а, знаете, че през 450 50 години в Съединените щати, буквално само за две десетилетия, се раждат близо 80 милиона души. Което на свой ред резултира в факта, че в а, 1965 година половината от а, населението на Съединените американски щати е на възраст под а, 25 години. И а, това поколение, разбира се, е известно като поколението на бейби бумерите, което а, започва постепенно да се а, идентифицира и политически, именно като. Поколение. Разбира се, не е достатъчен само броят на една възрастова група, за да се оформи тя като поколение. Често много по-важни са културните и политически различия, която тази група има спрямо от другите възрастови. Групи, така че вярвам, че днес ние ще поговорим основно именно за културните и политически а, различия, не толкова есенциалистски ще разсъждаваме за това какво е влиянието на един конкретен период, в който се появява една а, такава група. И а, разбира се, а, може би да до оттук, за да не а, отнемам а, прекалено много време и след това ще продължа. Така... Чудах се как всъщност да се организираме, тъй като хората, които сме поканили са доста. Може би най-лесно ще всеки се една дума да каже към кое поколение се, а, а, се идентифицира, за да видим всъщност дали сме на цели или правилно поколенията, които сме мислили, че сме на цели, канейки ви. А, наистина, смислам, не... кажете как се мислите. като. <съща> не, не, идеята е просто, не знам, да видим дали въобще тази техника работи по някакъв начин за вас. За мен е малко трудно тук да се отдали от хората в някакво отделно поколение. Ние сме дълго на една и съща възраст. И дори не само това някакси сме с едни и същи интереси, едни и същи спомени, вероятно. Нямам предстелка да се отдалим. Аз не знам как бих се определила като това. въпросът е, дали за вас изобщо тази дума поколение е важна? Защото а, тя става важна в някакъв момент на живот малко по-късно са, при-остарите, кога става, става важна. Говорите ли си, ние нашите поколение или е това си не. Аз вишна, да? <съпросът> не. <аз> ние, <най> да. <съпросът> <съпросът> не знам, те никога не съм се мислила като част поколение и винаги съм се. Не съм била с някои хора, които са по-големи от мен но дайте тях съм споделила да някакви культурни практики, не знам. Ме, аз също не се мисля като част от някакво поколение. Може би единствения път, когато с мен тази дума стана важна и то не е във връзка с мен самата, беше когато излезе едно известно есе във Вестник Дневник от протестите преди две години. Ние сме децата на прехода и тогава се разви някакъв поколенчески дискурс, но иначе е, сама за себе не си си се вписваме. Кои са често? Децата на прехода. От тогава. Значи да. децата, които са били влашкани насам натам от родители през 90-те години, които пътуват, които се връщат, които сменят работата. Това, това значи поколение на прекалибизъм. Ами това е все по-скоро беше дефинирано, не си спомням много добре детайли, но беше нещо от сорта, че ние се оправяме сами, а, ние сме много технически грамотни, организирани. Някои такива неща. Не искаме държавата да му държава. да. Н няма да ни да, държав, да не ни се меси. Страшно много се говорише за поколение, когато се появи интернет. Говореше се за това, че новото поколение ще се справи. Това е, неговия... това е неговата култура, неговият език. Докато ние, значи като мене хора, се предполага, че САО, след което малко са повърнувах хист... сиха на нещата. Не обаче за хора, които са над 60 години, над 70 години. Примерно, майка ми вече не може да приедате в това свят. Но това в момента в който край на 90-те години, началото на 80-те години, това силна, а, край на край на, на а, е, Това беше много силен дискурс. Поколението, милионаристското поколение, както да го наречем, нали, което владее тази техника и всички останали, които са в миналите. За вас не е ли важно това нещо? Ние сме тези, които в интернет, а, така наречените Digital Natives. Ние сме дозенците на интернет. Ами не не е всъщност... <къл> аз в, в този смисъл се приемам като нещо, един вид гранично поколение между аналоговите и дигиталните. А, значи 2001, когато бях на 18, е, е, пътувах от Перник до Варна, за да взема TOEFL paper-based на хартия, защото още бяха доста а, така изплашен от компютъра, няма компютър. А, и във Варна се предлагаше вече последните тестове, които бяха на, на сито. носител. И след това обаче доста бързо трябваше да се научи нали, да използвам на компютър. Заминах в чужбина, така че се виждам в този смисъл един гранично някакво поколение между тези две, ако говорим за, няко, за медии. Ми... И на мен ми е трудно да мисля през поколение. А, мисля, че последък, употребите на идеята за поколение са винаги в смисъл ясно свързани с некви политически заявки, както беше случай с поколението на прехода. Тоест, .е. заявка за това, какво, какво е легитимно това поколение на прехода да бъде и какво то не е. Оказва се, че те са красиви, способни, самоорганизиращи се са хора, а всички останали не са поколение на прехода, очевидно. И си всеки път фигурата на това, кой е това поколение на Прехода, се смени един път. В един момент бяха тези, които днес са на 40 и няколко. Това бяха някакси първото поколение на Прехода през 90-те. След това, да кажем, това поколение, което може би аз бих се причислил на 30 и няколко годишните. И сега изведнъж излиза още, още по-ново поколение, прехода, което е на 20 и няколко годишните. А, нех си, времето, като че ли няма значение, важно е заявката за това да бъдеш поколението на прехода. Иначе от към културни практики много ми е трудно да се отгранича, защото, не знам, баща ми, примерно, си сваля по добре от мен а, музика от интернет и си компилира дискове и ги тиражира доста широко. От, използва дискове. Но, но, да, и той е над 70 годиш. Не, не използва дискове обаче. Аз, това, което знаят с студентите, те не използват cd -та. Добре. <същи> <пам 'ят. същи> обаче, все пак той културната продукция е насочена към поколения, които диска за тях е една и техника. Той е малко ограничен в това отношение. Добре като каза политическо обучение? Тук е по времето на окупацията. Оку, окупациите Непрекъснато звучеше това. Ние тук сме, искаме да не намеря, тук на нещо като Искаме да учим, искаме да заминем, искаме да, да заминем. И, и от друга страна, старите професори, комунистите, ченгети и така Нямаше ли такъв поколенчески звъсък в тези, тези окупации? Чисто на чисто дискусивно мнение. Аз, аз непрекъснато го чувах. Чувах това нещо, не знам. Е, може би се лъжа. Въпросът е към всички, пред твоя. Понеже ти... И стави въпроса за политическата употреба за това. Понеже каза, че политически се употребява, за затова тази... имам чувство, че ето, въздикна да това нещо в този момент. Други хора, които са съвсем малко по-големи от тебе, от типа на Радан Кънев и Москов, непрекъснато говорят, нашето поколение ще направи еди какво си, еди какво си. Много, много силна заявка на хора, които са на 30-някакво години, на които им идва време да влезат в областта, към 40 години в у нас обикновено. и е, ние тук идваме с новите неща, новия морал, не, не, нови практики негови, които обещават. -та, Тази окупация не не ли напред проблема с поколението? Не знам хората, които са били по-навътре в окупацията, може би според мен проблема с поколението го имаше и вътре в самата окупация, отглед точка на това, че се получи нещо като разрив, когато се окупира за втори път. И ако ми позволите, мога да говоря фигуративно а, поколение, за поколение, за тези две окупации. И тук всъщност бих искала да адресирам още един момент, специално заглавието на нашата кръвна маса, а, в която имаше няколко такива бинарни опозиции, млади и стари, радикални и консервативни и така нататък. И като че ли тук има един стремеж да се мисли политическото поколенчески, но ако погледнем как се разцепи окупацията на две и как, а, примерно, за втората се говореше, че е дело на хора от така нареченото радикално крило на ранобудните, които не бяха съгласни с, с на окупацията и искаха да продължат действията с пълна окупация, с някакви уж радикални... А, действия, всъщност за мене именно младите, да кажа втората окупация а, е по-консервативна. Защото думата радикален, изхожеки от латинската дума за корен, радикс, означава, че трябва да да, да, а, да отидеш в, а, в корена на нещата, в дълбочина, докато втората окупация с нейното сляпо действие по-скоро като че ли само отраска повърхността на проблемите и не искаше да мисли за тях по-сериозно, така както се опитваше да прави първата окупация. И от тази гледна точка, старото поколение окупация беше по-радикално и по-крайно, отколкото новите, които нали, се бореше за тях като бури глави, много радикални и така нататък. Тоест, радикализма е по-скоро някакъв процес, който изисква постоянство, дисцип... дисциплина и зрелост. И затова и беше окупиран и университетът според мен. Защото който иска моментално задоволяване на нужда си от смисъл, може да отиде и в мала и да си го набави, докато радикализмът не е спонтанно изригване, резултат от дълъг и трудоемък процес по работа над себе си. И както казал Марс, когато на, а, човек работи, включително и над себе си, променя едновременно и себе си и средата си. Затова тук имаше обръщане. Това, че старите бяха всъщност по-радикални от а, младите. А, а, мен ми се струваше, че в окупацията, в а, тази не ми беше много интересно, но първата окупация а, търсеше признание от а, така наскоро конструираната окупа, окупация от 90-те, търсих признания от тека. Старите окупатори или стъчкуващи в университета търсиха признания от тази окупация а, за своето поколение като стъчкуващи и бунтари и т.н. И в някакъв смисъл понякога ранобойните студенти от първата окупация а, използваха а, понякога този антикомунистически език от 90-те, но мисля, че не знае, че а, това знае, че се припознават изцяло в него, а по-скоро, Вместо да възхваляват старите борби, по този начин възхваляват себе си в някакъв смисъл. Но си мислех, и то така стая накрая с а, всички нови практики, които възникнаха по време на първата окупация, че а, те революционизираха ситуацията, защото се освободиха от този език в някакъв смисъл. Те погребаха мъртвите и започнаха да търсят своето собствено съдържание въпреки, че първоначално търсаха признания от а, старите окупатори, приемаха тържествено българското знаме и не знам, е. други символи на окупати, много специфично. Ще се включи аз отново. Преди а, няколко години с Ивайло направихме едно изследване, новите млади, а, новите медии, където... Следихме културните практики на а, вашето поколение и а, там стигнахме до едно много интересно наблюдение а, след многобройни интервюта, и фокус групи. А, всъщност а, повечето от представителите на а, поколението, тогава, когато ги питахме, Готови ли сте на някакъв бунт, включително и поколенчески, те ни казваха, о, бунт. няма такова нещо. А, няма нужда вече от протести, от несъгласията, тъй като демокрацията така или иначе вече е тук. И сега това, което остава, е всеки от нас а, да се оправи индивидуално с а, ситуацията. А, нещо повече. А, тези, които а, се пунктуват, тези, които поколенчески влизат в а, някакви конфликти и които търсят а, промяна, още взето бяха определени като лузери, като хора, които а, не могат да си решат по друг начин проблемите и затова а, тръгват по пътя на колективното действие или на политическата кариера, която, разбира се, е прията като нещо а, крайно лошо. А, мислите ли, че сега няколко години по-късно има известна промяна в тази картина, която така обобщеното представя? При положението, аз имам думата, може би трябваше да отбележа първо, че доскоро не бях мислил за себе си като представител на поколение. Може би трябваше да отбележа, че се казвам Тодор Христов, предавам теория на литературата. Замислих се, попре тази кръгла маса, в която много се зарадва, че мога да участвам. И... Сега да че може би не съм мислил до сега за себе си така, защото съм достигнал възраст, която не бих искал да се замисля от кое поколение съм. Ако трябва обаче да го определя, бих казал, че ние бяхме от поколението, което беше достатъчно голямо за да стане консумолци, и не достатъчно голямо за да престане да бъде консумолоци. И е, си мисля във връзка с това, че би е било най-полезно за нас да се опитаме да мислим поколенията или дори просто генерациите като ситуации, при ситуация ситуации белязани да с определен разлик. Исках да разкажа една такава ситуация, но не съм сигурен до да колко няма да мина отвъд тези две думи в началото и като няма лесно да я разкажа сега, бих могъл да я разкажа по-натъм. От това не работи. Работи? Работни. А, добре, значи тази ситуация се разиграва във времето, в което ние бяхме ученици и тогава се чу, че е възникнало нещо, наречено heavy метал. Научихме за това от майките си. Те, като отговорни родители, Говореха помежду си за новите опасности, с които се сблъсква младото поколение. И в... важно за ситуацията на моята поколение, че това е поколение от малък град. А, мисля, че поколенията в София и в поколенията в малките градове в едно и също време често могат да се оказват различни, тъй като затова ситуацията ми се струва ключова. Та майка ми един ден ме привика и каза, че има такива хора, които слушат музика и като се събират в много изпаднали места, при това а, касетите. И текстовете им се пращат от Запад, преведени. В смисъл текстовете преведени, разбирате, касетите просто като касети. Аз чух това, разбрах, че моите приятели са го чули, при което си казахме едно. Ние трябва да открием тези хора и да се включим. <съкък> при което започнахме да търсим. Обядахме всичко, което ни се струваше достатъчно опадъчно. Но се питахме как бихме познали някой, който е опадачен тъкмо по този начин. При това завържете, че тук ставаше дума за особена операция на истината. Това, което бележеше нас тогава, като особено поколение, беше, как да каже, структурата на веридикцията. Ние си представяхме към този момент, и трябва да кажем били около каз, че истина е това, което не се казва. При това не, което не се казва от властта от нещо, ако мога да взема един термин на Гарфингъл, което не се казва от безсмъртното нормално общество. За нас Партийната власт, централната власт беше някак далеч напред. Тя беше суверена на това безсмъртно нормално общество, в което живеехме. И смятахме, че истината е това, което то не казва. Но ние искахме тъкмо истината. И понеже нямаше как да разпознаем метерите, разпитвахме на При вас се оказа, че можем да ги познаем по този таен знак. Ние започнахме да гледаме за този таен знак и ви гарантирам, че дадохме всичко от себе да си и го открихме. Къде обаче? А, с с а, моят приятел. Тогава учих на математическа гимназия, отида на стола на гимназията, лелката подава таблото на приятели и прави така. Това породи фундаментален, концептуален въпрос. Моят приятел казва, но означава ли това, че тя е метод?" При положение, че трябва да признаем, че лелката изглеждаше упадъчно, той не ми е свързва, но изобщо не се свързваше с тръправа ни за някой, който би получавал подривни материали. Които казват истината, когато безсмъртното, нормално общество не иска да ни каже. Възникна както със се същата е сериозен спор, който опираше от това, какво всъщност е истината. Истина ли, че тези знаци могат да бъдат произволни или са фиксирани към определен субъект, с която ние се опитвахме да открием или не? Моя приятел, настояваше че тя просто ни изпитва. Че тя познава методи, независимо дали тя самата е метол, и не изпитва, защото следващия път, когато направим така, отивайки в стола и го направим някак достатъчно добре, тя би ни запознала с хората, които се е научили да го правят. Аз казвах, че ей Бог, тя не, не изпитва ни най-малко и че този знак е дълбоко произволен. В резултат на което той и други мои приятели просто ме, как се казва, се отприятелиха. На основание на това, че аз очевидно а, съм, както казваше тогава, съответният приятел, преждевременно състарил се. Ти никога няма да имаш малност смире, че той. С което в рамките на тази малка ситуация с един епистемичен разлив, какво всъщност е произистината, аз изведнъж се оказах от по-старото поколение. Просто защото не можех да повярвам, че това би не отворило вратите към една друга, друга истина, друга субектност. Има и друга история, която обяснявам как после се оказа, от още по-малко колеги да разказва се. Тук, ако правилно те разбирам, музиката, която ти си слушал и майка ти, са различни. Майка ти не е слушала твоята музика. Майка ми определено не знаеше, че метава музика. Тя знаеше, че това е опасност. Дали това не е една голяма разлика? Поне така установихме с Сорин в това изследване, което да изтира, че за някой, който по като мен, примерно, Абсолютно невъзможно беше да се мисли за му, подобен вкус музикален като <coughs> мен и баща ми. Просто абсолютно беззнамеж. Докато за хората като вас, може би, не знам, въпросът е това, като че ли музиката, която слушат родителите и децата, не е чак толкова различна. Но, има, ли, има ли такова нещо? Различава ли се музиката, която вие и вашите родители слушат? Е Освен просто... да, да. в детайлите, нали? Искам да като тип музика. Ами колкото повече остерявам, толкова по-малко <същ> се разлижа. <същ> Можнахме да ходим с майка ми на опера много често и така това. Не беше нещо, което аз поправих моята младост. Скоро. А тя слушаше ли преди тъпва? Да. А, моята музика не, е я Не. А. Значи все пак има този разлик в твоето съмест. Да, но той вече се... Той се си... потърява. И нека да чуем и валият. Тук аз трябваше да започна с двете думи, с които се самоопределям като поколение. Аз съм... Ам... Не, също трябва да кажа, че съм Валентина Георгиева и преподавам теория на културата. Ам... Тук виждаме една разлика обаче. В Смисъл, вие сте първите двама, които се определяте по този начин. Вие даже не се Да <laughs> И другото от... нещо, което искам да кажа, което ме е срам да кажа, че си съм от жените, които са навлезли в тази възраст, която вече не искат да се идентифицират чрез възрастта си. А, така че това за мен е долуко проблематично. Нали? От всички възможни идентификации по пол, по етнос, по професия, по дисциплината, която преподавам, по музиката, която слушам, може би идентификацията чрез възраст е най-проблематична, нали? извън шегата за моята възраст. А, защото съм убедена, че и... Един 10 годишът младеж, най ще се различи на 11,5, нали? Не, не е само признак на, на жените на средна възраст. И сега трябва да отговоря на въпроса за музиката. За така ли? Затова ми дадохте ми Не, просто дойде по Може за музиката, може за дигиталното, може за политическото. Тези теми захванахме от тук. За музиката. За музиката. Благодаря. Ами... Аз по-скоро си ги представям така някакси... И моите родители и аз сме родени след така наречената рок-н-рол-революция от 60 година. Или малко по-рано, 62-3. Така че не е отчудващо, че между мене и моите родители няма разлика в това каква музика слушаме. А, може би това, което ме с Жана, например, но не е четвърда чесно, от различни поколения, но има някаква разлика по отношение на стиловата музика че, а, да кажем, аз от дете хода на класически концерти в Зала България, заедно с майка ми, заедно с меща ми, но същите тези хора също така вкъщи къщи слушах другата музика. Нали? Плъскова в рок-н-дрол. ми беше, нали, лека на му пръст. Много голям фен на Битлз и аз с него знам всичките песни на Битлз. Запроси, има ли някакът пропъст, културна пропъст между тези и Не, не, няма. Подложение на стилова музика няма. Политическа пропаст има. Ам... Ми, примерно, майка ми доденешно гледа руска телевизия и гледа как... От събитията в Украина се отразяват през руската телевизия. Кое за мен е същото ужасно много опитно? Аз като сегна с нея... А, да, да, че. Той ме е руски, бил. Ами, валя знам. И аз знам руски, <съправа> да. Това не знам дали. Знаеш, не искаш да го забравиш. Не, не искам да го добре. Ами, добре, аз предавам микрофона на Кризи, защото стана твърде лично и аз почнах да се червяя да се само. Ти си изгъбка му облика. Ами, добре, аз съм Кристина, очевидно. А, да се хвана, може би първо за музиката. А, Интересното, примерно от моя лична опит е това, че когато аз бях на 15, когато от хората ушки им трябва най-много да се бунтуват, аз слушах музика от времето на моите родители. И а, всъщност обаче те никога се са слушали. В смисъл тази музика била м много авангар, на която те са били на 20, но те никога не са слушали, защото те тогава слушали диско. И аз също се разграничавах много сериозно от тях, макар а, нали, цялата музика, която и те и аз сме слушали да е била а, рок, и в този смисъл, в моите родители, не класическа музика, но а, в този смисъл не е имал драстичен разрив между мен и моите родители за музика, да кажем, защото аз слушах музика от тяхното време, която те са чували тогава, но по никакъв начин са се идентифицирали с нея, аз идентифицирах много силно. А иначе по-общо за поколението, явно за разлика от всички останали, ще кажа, че аз мисля, че има. Без разбира се, тези граница са много твърди, без да мога да ги поставя през 5, 10, 15 или 20 години, а, има, имаме нещо общо без по никакъв начин отново казвам да искам да надценявам това общо, защото ние сме много различни като хора, много различни като социални групи, много различни като субкултури, като а, житейски избори и така нататък, но има нещо общо в това, че да кажем, за разлика от нашите родители, ние сме имали възможността да пътуваме от малки. Ние сме имали възможността да а, имаме различни информации от различни източници от малки. Имали сме възможността да изглеждаме както искаме от малки, да взимаме някакви страшно много избори, които те не са имали възможност да взимат. И, и мисля, че това по някакъв начин ни различава и... И разбира се, това има два за мен много генерални сценария, а, а, ужасно негативния сценарий, в който ние сме загубеното поколение, което е ужасно автоматизирано, не знае какво иска, всеки е само за себе, си не знае да общува с другите, защото цял живота е прекарал пред компютъра. Има и безкрайно позитивния сценарий, в който ние сме хората, които Искат да участват, защото те цял живот не са толкова свикнали на това спускане отгоре на а, Ти ще правиш това и нямаш друг избор. Ние винаги сме били поставени пред някакъв избор. И взимайки го сме се научили да участваме повече. Това, тези социални движения, тези окупацията, тя сплоди ли си порен? създали някакъв дух на общност, на някаква обща задача? Понеже бяха ангажирани в това, затова не да, аз мисля, че въпреки, че колкото сплотеност между едни създаде, толкова създаде и противопоставяне с други, които също са на нашата възраст. И това бяха хората, които а, бяха отвън и казваха, ние искаме да учим, или хората, които казваха, университета е публично място, не ни го затваряйте, нямате право. М за, може би във връзка с въпроса преди малко, дали сега хората са повече се идентифицират с протеста, мисля, че да, и мисля, че това е световна тенденция, която, за мое много голямо съжаление, до някакъв степен е мода. В някакъв момент стана популярно да го правиш и по някакъв начин кул да го правиш, вече не е. Това не дава ли повече легитимност просто? Се много по-легитимно е да имаш този тип искания. Така. Поколенчески. Много по-лесно да имаш определен тип политически искания, ако имаш поколенческа идентификация за тях. Защото така лесно можеш да делегитимираш да някаква система, някакво предишно време. Що аз, как, аз, както разбира ви, хипотезата, е, че всъщност тази дефиниция през... А, а, в смисъл, по поколението се дефинида в момента, в който тя се консолидират изкания по някакъв начин. Да, по-скоро, -по по-скоро, -по по така се казва, че поколение не е точно една, една позиция по някакви въпроси, а са определени конфликти. Значи конфликта на поколението в 89-та година беше около това. аз социализъм в Запади. В случая, това, което вие описвате, това, че сте се разделили, наистина бележи един поколенчески маркер, който вероятно ще останали за бъдещето. Ние на тази база се борихме, карахме се и така нататък. Нещо, което може отдалече от по-по-старите, не е толкова разбиране. Не, тя казвам, е че колението се възцерпва. Да. да, казвам, това е възцерпане. Този конфликт е това, което ви бележи. А не че сте на една позиция всички. Мен е много трудно да отговоря на това, защото а, аз съм нали, от едната група хора и, и, и не мисля, че по-скоро ми се иска да вярвам, че нашето поколение го бележи това, че се събрахме да направим да нещо заедно. И то да кажем не беше партийно. И, и в тази връзка, нали, а, доколко политически, политически сме се заявили като поколение, не сме. Не, не вярвам, че сме, защото ам, партийните искания ги дърпаха по-скоро хора, които не бяха точно като нас и ние, не се идентифицирахме напълно с тях, дори се опитвахме някакси да ги а, изолираме. От друга страна, извън партийно, ние не можахме да се заявим съвсем точно, защото, защото бяхме много различни в това, което си представяме. Как да кажа ясно нещо? Тодор Тодоров съм. Искам да кажа нещо за да бъда внимание на хетерогенността хит, вътре в, в поколенията и това, че самото понятие за поколение работи политически много добре, има функционалност политическа, защото обединява и така си много лесно създава някаква идентичност. Само, че това, което видях, чух, колко трудно е да се идентифицираме поколенчески, особено. Че колкото по-млади стават та да хората, които трябва да се идентифицират, толкова по-трудно им е да се идентифицират с някакво поколение. А, това е така поради, може би, две причини. Едната е, че <към> живота въобще в последните десетилетия става много динамичен. А, много бърз. Примерно Стиглиц описва това в неговата книга, казва, че а, фактически в днешно време родителите няма какво да кажат на децата си. Като съвет за жизнена стратегия, за спестяване, за изобщо начин на нас на, на живота, защото ние до 5 години или до 10 години нямаме никаква идея как ще изглежда света. От една страна, че в този смисъл разликата между поколенията вече е много трудна за а, отграничаване. Може би дори не 10 години а, трябва да съкратим периода. А, може би по-скоро трябва да говорим за някакви успоредни, паралелни а, поколения. И в този смисъл аз си представям по-скоро една метафора, която ми се струва по-добра. По Това е метафората на керваните. Аз представям едно поколение като състоящо се от различни кервани, които се движат заедно, но се движат все пак в различни посоки. Може би по различен начин. А между тези кервани съществуват някакви връзки. Те може да са конфликти, противопоставяния. Всякакъв тип отношения. И а, в един момент обаче е възможно да настъпи такова скъсване между а, различните керовани, между паралелните поколения, които съсъществуват заедно, а, така че те в един момент а, нямат връзка между езиците си, живеят седно на, на различни планети. А, и това е също много интересно като, като явление. Това съм по-склонен по да си представям нещата е доста по-хитерогенно и много по-трудно да се представим на настоящото поколение, какво е с то, какво то се различава от поколенията, да кажем, от ä, предишните 10-20 години. Колкото по-напред отиваме в ä, годините или колкото по-младо става поколението, толкова по-трудно става и това дефиниране, както мисля, че е, така видяхме сега. Аз лично не знам дали на мен това е впечатление. Имам чувството, че тези, които имат трудно, и ни е трудно, защото в смисъл аз не, не, не представям себе си, но тези, които около 3, са около 30, ни е най-трудно да кажем, че сме на, на поколение. И да кажем, че сме на поколение. В смисъл, изведнъж Криси някакси вкара, мисъл, тя по-лесно вкара поколение. Така ми се стоди, не знам, може и да е хипотеза, не знам, защо ви е. Ага, да, затова. А, понеже вече съм около 40, те се идентифицирах. Нека да кажа първо, че никога не съм мислила думата поколение, преди да се запозная с Ивай Дичев, който ми каза «А вашето поколение какво е?» Казах, Ми, няма такова животно като нашето поколение, никога ние сме толкова, сме различни. Едните слушаха АХА, а другите слушаха, де да знам и аз какво Лед Цепелин. Аз понеже никога не съм разбирала от музика, знаех само, докарах го до там да знам, че готините слушат Цепелин и виках, че Цепелин слушам. Нали, си това беше много важно. Едните, а... де да знам, харесваха Стар Уорс. А другите не, не го бяха гледали. Такива прости работи. Мъже, но бяха много, много различни. Аз се виждах като много много различни. После като започнах повече време да го познавам и Вайло, и той ми викаше, ах, говори един от твоето поколение. И аз разбрах постепенно, че всички, които не са му симпатични, той казва, че са от моето поколение, <рък> а всички, които са му симпатични, казва, че са от неговото поколение, и аз започнах да водя битка за поколенията и да викам, а не този от моето поколение, а другия си го взима и ти постепенно започнах да мисля през поколения. И сега честно да ви кажа пък, а, разбрах, че съм започнала наистина да мисля през поколение, когато се появи тази статия за децата на прехода. И аз дълбоко се възмутих и казах, какви са тези деца на прехода. Всъщност ние сме поколението на прехода. И то с много ясен аргумент. 89-та година, ние разбрахме, че освен там някакви бителси такива работи, а, има и някакви политически деления, които са много важни. И в този момент ти трябва да избереш позиция си на 14. И е трудна работа. И едни приятели, които имаш, всъщност се страна барикадата. Доста, доста кофти ситуация. Научихме се да се справим с това. Сега тази вечер за втори път разбирам, че сме поколение. Нямах си слушам Валя, слушам Тодор, слушам ли хората на моите възраст горе-долу, и ми е интересно това, което казват, и ме ядосват с това, което казват, но някак си ги слушам по-внимателно от всички останали. Така че, ням, така като предизвикателство към вас, много сме различни, обаче, има нещо, а, нещо такова, което, което ми строче по колени. И сега ще направя още една стъпка нататъка. Ам, за да кажа какво, какво ми се струва различното. И Вайло описа соца като монументален. Аз бих казала, че соца 80-те беше бутафорен. И да си признае честно, аз го овладях прекрасно. Бях а, пионерски какво бях. Трябва да Бе какво ли не бях в пионерската организация, има такива важни постове, заемах. И сега ще ви попитам и вие най-вероятно такива, понеже сте добри деца, които сте слушали Цепелин, най-вероятно и вие важни места в пионерската организация сте заемали. А, не, ти си от друго поколение, значи. <съща> Съвсем просто. <съща> така, но си Лед Цепелин, то това не беше специфично. Така, да значи овладяхме ги тези думички, но знае, Дахме, че те са кухи, нищо не казват. Нали, всъщност има някакви други по-важни неща от типа на тримата мускетари. И разбира се, учителката по-руски може да помолиш да те пусне по-рамно, че също дават тримата мускетари, защото филма е руски. И доста удобно се използваха всъщност тези думички. След 1989 се оказа, че има ни други думички, които точно толкова удобно могат да се използват. И честно казвам, нашето поколение доста добре се научи да прави проекти. Добре говори проектния език, добре го владее и така. Чуваме са младите, говорят едни такива... Топли работи, важни работи, за морал говорят, за ценности говорят, за така. Ми да ви кажа, аз така седя отстрани и викам, това са също ни думички, които мога да се науча да използвам и то без особено усилие. И ще се науча и ще ги използвам по-добре от тях. Работата е там, че ми се струва как да го нарека това поколение цинично. Аз по-скоро бих казала иронично. Въпреки че добре, си спомням, че правяки пак тези кръгове, нали някакси ти ги наричаше елитаристки кръгове, мисля, че това ми е, ни е по-важното. Ние нали? ни правихме такива литаристки кръгове, разбира се, много по-малки, разбира се, много по-малка възраст. А, и тогава един от тези литаристки кръгове беше на читателите на Марка Врели. И честно казано, разпознавам ви като читатели на Марка Врели. Нали, някакси нямам съмнение, че сте. Така че, спокойно е, лоша работа. А, така че, спокойно мога да кажа, че е цинично поколение. Вместо да кажа иронично, мога да кажа, е цинично поколение, а, нали? но седима малко отстрани, малко нещо, все не е както трябва. Е, такива обаче забавни работи имаме да кажем, но не съвсем да участваме, защото колективно, ама, ми, индивидуализма е готин, и владеем общо взето такива всичките възможни езици, без да вярваме особено много, в който и да било. И сега на момчето мога да правим. Ни съм отвът поколението. Отвът поколенията. Не не, не, не, трудно ми е. Не мога да се определя през, през поколение. Наистина, аз. А, предполагаш ми хипотезата? Да, вероятно. <към> точно това си мислех. За, за първи път ми се случи да... Не знам, да, да попадна в поколение, което ме насилиха да бъда сред младите. Аз бяхме на 20 и... Не помня колко, може би 5. Трябваше да участвам в един дебат в Червената къща. А, бяхме заедно с Тодор Христов, който е доста по-голям от мен. Всъщност, Деян Деянов. Каза, вие сте от младите, нали, и трябва да дебатирате с нас старите по -критическа, критическа социална теория. И младите трябва да имате нещо ново да кажете. Ние нямахме колко, кой знае колко много е да кажем, но така бяхме наредени. Това, това ме кара да, не знам, да направим от такова времено въобщение, че може би поколение е такава категория, която е лесно, лесно се използва отвън, за да бележи нещо. Тоест, категория, която обективира, трудно, трудно, ам, как да кажа. Трудно се субективира някой през, през тази категория. А, това е... Не ми хубаво Някой друг. Затова е... Бе, са, добре, казвам. А, по повод на последният ти пример, нали? А, това деление на млади и стари, от възраждането още, нали? То е много идеологическо. Хайде, вие младите, кажете сега. Което, разбира се, рефлектира в това, че младите се появяват на някаква медия. Ние, аз като млад човек, мисля, че е никакво смене. Това, това деление, нали го оставяме на страни, то е много идеологическо. Но аз друго нещо искам да ви попитам. Опитах се да го кажа преди малко. А, все пак, определено време, което, което ни бележи като хора, които влизат в социалния живот, е време на някакви конфликти. Да кажеме, 1989 година е време, когато хората много силно се разделиха на тема за и против режима. Руски ще слушаме слушам на руски новините или няма да слушаме? Хората се развеждаха, приятели се скарваха. Това беше много тежка дилема, която в момента, може би, изглежда малко неразбираема за хора след 20 години, които не са, не са живели тогава. А, имам, чуда се каква е за вас сега, примерно за, за някакви хора, които в момента са в активна така активна възда, каква е за вас този конфликт? Сега, леви и десни има ли смисъл това нещо? Делите ли се на Леви и Десни? Примерно в тази окупация, като че слушайки жана, нали аз разбирам, че има някакви такива течения на Леви и Десни, но дали така си то не излезе на повърхността толкова. Това, което чувам аз, ще ми кажете дали, дали това е, това, което чувам, основното е, искаме да заминем, искаме да останем. Това, това ми се виждало си вижу, някакси, драмата на, на, на хората, които са на 23 години. Това не, е непре, не е значи непременно, че тия, които искат да останат патриоти и нещо искат да, да строят капитализма, но, но просто това е, това е непрекъснатото отразнение, непрекъснатото страдание. Нали? Ще, ще замина, няма да замина, защо да замина, защо да не замина. Нали? Ние искаме тука да оставаме нали? блозно, ние искаме тука да седим. Няма да ни знам. Еди, кой си ректор казва, че отидете си от тук. Нали. Той е комунист, да се маха, нали. Тая битка нали, ми си вижда важна. Не знам дали съм прав. И тя, и тя е даже по-важна от тая битка. Леви и десни, либерални, консервативни. Така ми се струва, но не знам как, как се регират. Основната битка за вас. Дали е... Със сигурност окупацията произведе този публичен е на хора, които искат да останат в терминал-две, терминал-едно. Но вътре в окупацията все пак тя беше един безкрайен разговор. Нон-стоп. Ден и нощ. И вътре имаше много хора, които също се определяха и политически. Аз съм консерватор, аз съм ляв, аз съм еди си. И влизаха в спор по мъжности, особено в работните групи, когато трябваше да се пишат а, декларации, които да излизат в пространство и които да да се опитват по някакъв начин да рефлектират хомоген, някакъв хомогенен образ за окупацията, но то такъв нямаше. И тия декорации бяха на, наистина една безкрайна битка, какво, какво да се впише в тях. И в рамките на тая битка прозираха такива и пък такива деления, именно Де, ляво-дясно. Консерватор, окупатор. -ко Чуваш ли такива които <сълнава> <сълнава> си гласуват за реформаторския блок? Но да. Въпросът си пак за това. Това не е само консервативен, да? Либерални хора, Е, да, да, но. Да ви Просто давам пример. Какво, да какво да заболе. Заболе. Какви Ма да Какви биха да били исканията? Да Какви биха били исканията за да са консъдватори? Освен, освен да си сложите етикета че да са Задължително религиозно образование. Такъв. Дисциплина. Ми, Това, имаше... Хигиена. Да, имаше не всякакви идеи. Примерно за образователен ценз. А... Имаше религиозни хора, имаше... Или просто изповядваше такива типични консервативни идеи от на всеки да си знае мястото, иерархията е естествена ам, и така на така. Не се срещам сега, но сигурно имаше доста осъзнати хора, политически осъзнати в смисъл, които знаят къде стоят и какви са им а, идейните различия с други. Имаше обвинения, ти си комунист ти си не знам какъв и така. Не казвам, че това предоминираше, но го имаш. Имаше ли обвинения, ти си консерватор? много лесно да кале. Мисля, че още е още по-обидна дума. Да се нава. Добре, се съберете на купон. За какво се кара? Дай да кажем, в окупацията наистина трябва да. Събирате се две вечер, нали? И на мен са известни идеята, нали? Точата да се карате на някаква тема. На какво? За Господ лише, за национализма лише, за... Не знам, за какво се казва. За окупация. Ето ме за спор за кавгари. Ето малко закъснях, съжалявам за което. И така че не чух основната задача в началото, ако тя е била да се определя от кое поколение съм. Не съм я чула тази задача, така че е просто. Да. <съща> <съща> не съм я а, Но ми е много интересно това, което чух. И, а... Но ми се стори, че специално младите хора тук сред които са участници в а, окупацията били, говоряки за поколение, вие казахте по окупацията, нашето поколение се раздели. И ми се стори, че вашата дефиниция за поколение това са студентите на Софийския университет. Възможно ли е, как се конструира поколение, което стига до хората, които живеят в провинцията, в селата, в малките градове? Има ли такова поколение? В смисъл, а, чувствате ли се? част от такава една общност, поколедическа. Ами аз ще отговоря само на половината от въпроса. А, чувствах, в този момент сме се чувствали част от поколението на студенти от Софийския университет, защото това бяха хората, които копират. С тях заедно правихме нещо. И а, пак искам да наблегна, на това, че аз говоря за нашето поколение, но означава, че Поколението е нещо, през което аз или който идея от хората, кои, които познавам, се идентифицира първо. Тоест, това по никакъв начин не е най-важният маркер за нито един човек. А, но, пак много накратко ще кажа и давам думата на Маги, смятам, че а, имаме общи неща нека години, защото а, всъщност за мен е малко проблематично да се идентифицирам с студентите, защото аз започнах сега магистратура, но там повечето скоро бях по-малки от мен. А, и повечето ми приятели са по-големи от мен, по-скоро има нещо общо в обите ми, Нещо, което ни се е случвало общо, нещо, което ни е формирало като личности, без да ни били на 12, на 15 или на 20, а, което ние споделяме и което а, преди известно време хората не са имали достъп до него и не ги е определил. Това ми ще е разликата. Ами, относно вашия въпрос за това какво случва на хората от София, и аз май често си го мисля, защото не съм от София, и ми беше някакво малко травматично в началото, когато дойдох тук и видях, че някакви хора се идентифицират с това, от кой квартал са в София. Беше доста ам, и Мислех не само как ам, политически може да закремяваме някакви хора ам, във връзка с поколения, да обвързваме някакви поколения с някакви политически възгледи, примерно бабичките от БСП или ам, дядовците от ДСБ и така нататък. А, и ми се стори, че е важно и някакви официални държавни институции, как а, конструират някакви поколения. И си мислих, понеже сега има, започнаха много дебати относно тази дуална система а, и в парламента. ГЕРБ внесе някакъв проект за закон. и след това... А, то всъщност още в началото на мандата на БСП а, а, от Министерството на Образованието започнаха да изготвят някакъв проект за така наречената дуална система в образованието. А, и ни се стори, че. Да, това се опитваме. И тази дуална система е. Идеята беше а, да се създадат нещо подобно на техникуми, а, нов тип а, средни училища, в които учениците от 8 до 12 клас ще работят 3 дни в някакви фабрики или а, в някакви земеделски стопанства или така нататък и два дни ще имат а, теория го нарекоха. Не знам точно какво ще уча тази теория, как да зашиват копчета на теория, а пък следващите три мисли ще ги зашиват. А, и а, ми беше интересно, защото и ГЕП, и а, БСП, и ДПС бяха съгласни, а, че а, тази система има много ползи и а, дори привикваха и от двете страни някакви носталгични за социализма аргументи, как а, децата ще излизат с професия. Но и а, още нещо, тъй като се говори много за младежка безработица, и те решиха, че всъщност учениците се водят безработни и ще водят безработицата сред учениците. Водят <съжат> <съжат> и... <Не, съжат> се безработни и явно ще им извоюват работни места, а, на, които ще изказват, а, на които ще изказват 80% от минималната заплата в 8 клас и следващите класове ще а, се увеличават тази а, заплата. Но не си не е смешно, абсолютно трагично, защото това, вероятно ще се въведе от следващата година. Имаше много протелни изказвания, аз извадих няколко. Ам, например, ам, дори класите в някакво говорене на някакви официални лица, като министър Клисарова, министърката на образованието и науката, ам, в тях класите се превръщат социално в някаква биологическа вродена особеност. И тя казваше, а, важно е в дуалната система да се въвлекат, най-вече от социално слаби семейства, да намират работа още от училищната скамейка. Тоест децата така един, че нямат възможности, те са от педни семейства, затова ние ще ги квалифицираме, ще имадем някаква супер ниско квалифицирана работа на по ниска с минималната заплата и те така ще се еманципират явно по някакъв начин и ще излязат от тази трагична ситуация. И другото, което министър Клисерова говореше е, че а, сега е много лошо, защото до 50% от децата работят през лято, което било експлоатация. Явно като ги караме през цялата учебна година да работят сега три дни от седмицата, тази експлоатация ще изчезне напълно. А, имаше много други интересни неща, ще, ще се кратя да, а, други аргумент за, за ползите от тази... Uh, система е, че било така в Германия и Швейцария, а знаем, че в една Германия всичко е наред и ние трябва да станем една Швейцария на Балканите или нещо такова. Uh, но ми се стори, че из изчезва в този смисъл тази поколенческа разлика между родителите и учениците, между родителите и децата, защото децата няма да имат лязна вакансия, те просто ще имат отпуска лято и ще си споделят отпуската с родителите. Um, и дори бизнесът е, е много ентузиазиран относно това и даже по една бизнес-ориентирана телевизия um, собствениците на една такава шивашка фабрика в Южна България бяха много възхитени, че um, въпреки, че хората така или иначе нямат альтернатива в Южна България, те не могат да се измъкнат от Южна България, Радвам се, че поне не посочи някаква едност, но ам, казаха, че нямат избори, той ще така благородно, този собственик на фабрика ще им даде работни места, но трагичното е също, че децата всъщност ще заместят родителите си на работните места, защото те ще, ще им бъде плащане много по-малко за същата работа. Може ли е само една много кратка вметка за професионалното образование? Единственото нещо, нещо много важно, което а, нашата министрка пропуска е, че в а, Германия и в Швейцария наистина има такава система, тя след средно образование. <същи> <същи> <същи> не, не, след десети клас, което е различен етап на образование. Но, да, да. Пак, пак не можеш да отидеш в университет. Но тук има възможност да се явиш на натур. А за вас какъв е проблема в образованието в <съкъв> как трябва <съм>, да се... <съкъв> как да гледам, се... цялото го, да го обсъдим. Писахте там декларация. Добре, представете си. Ето сега разказваш ни това чудовище. <съкъв> Просто <съкъв> представете ли си да направите протези пред събрание, за това. Представете ли си окупацията? Не си да, Народното събрание, но може би къд не изглезваме образованието, добре, където, където ви се струва. Но представете, ли си, че примем тези хора, които се мобилизираха за окупацията, в която ви сте участвали, някак си разказвате за окупацията, така че да ви харесва. Дали те ще дойдат? Дали вече сте такава група, че да можете да разчитате на мобилизация по такава една много конкретна тема? Дуално образование, дайте да спрем тези безобразници да въведат това нещо. И оставка, разбира се. Да кажа, когато беше социализма, толкова е лошо, да знаят колегията, да две, много се колко е хубаво, голод, е хубаво, някой казва нищо, колко е хубаво при субсидитора. Аз да им кажа какви са недостатъците. за сега никой не да кажа, примерно, при нас имаше гимназията, учихме една практика и на практика уж учихме деловобото, мисля, трябва да бъда делодец, не съм делодец, на практика се оказа, че нямаме работни места. И след това, с 88-та година, учих техникуми на практика без да. Съм бил мотьор и на... това беше много трудно да уча технику без да бъда монтьор. Още според мен е хубаво прино човек, който учи. инженер да бъде техник преди всичко, да има някаква практика. Примерно по обещайте, да някой ще каже, дядо ми примерно, за да се занимава с купи, но той е учил нещо в Вратът на търговия и след това се учи там, задаят и там в Йона да на практика, т.е. според мен почва да продава си един учен. Но... Който си знае от дете тия професии, на... даже дядо ми прино, По майка от дете е продавал. И докато майка ми е във мъжната му, е просто теоретик, сукторетик, уж право там, но сукторе, теория, пише книги, но не, са просто теория, просто популизиране на разлики, Докато тя думи по майка, е просто дете научил да продава, и просто, според мен. просто, вред мене трябва и баща ми, при много разни опити учил от разни работи. Усправо се е това, за за слугар стоял. На проектът слугар от мен не ставаше. защото нямаше кой да ме научи не научиваме такъв. Позто да, да, трябва да, трябва да, да, да, да бъде да научен човек да има... Благодаря ви наистина, но имаше въпрос. Нека оставим първо... За да я да се научи, според мен не трябва... Да, да, да, разбира се, но... Когато някоги са с се че тя би по баща не е бил заслуги симули. Да, да, И благодаря И но... ми даде симулация. Благодаря в много. А не майка ми, която е толкова, няма да ви да ще ви каже еди писник в пярти. Благодаря. Имахме въпрос, свързан с дали това би било кауза за протест, дали би било кауза, която да... Не, не, не, не. Не, не, не. Не, не, ще да се спаси хората, защото я да се а, Тъй като записваме дискусията и е добре всеки да говори на микрофон, за това, нека се върнем към въпроса. Дали това било као заволното образование, например, която би могла да обредини същите хора зад окупацията в земникация? Ами аз, след това, че съм била в окупацията, не искам да излиза, че съм представител. Тук са всеки се разграничава от всеки и всичко, но не искам да говоря от името на ранобудните студенти и последвалата окупация. Според мен ще се намерят хора в окупацията, които биха прегърнали една такава кауза срещу прагматизацията на образованието. Независимо дали става въпрос за висше или средно образование, защото а, все пак в живота на човека няма само работа. Това, което учим, трябва да... Да носи и да обогатява и така нататък, не просто да се подчинява на императива на работата. И... Но това не е ли да консервато-коммунизъм, за което ставаше дума. Аз бих очаквах хората, които мислят като консервато, и да не подкрепят такъв сътест. Сигурно беше, няма. Не мога да назнача от демократията. Да, да, да, разбирам. Не мога да все пак някакъв мисля, да има? Аз <с original> <tactical> е, разбирам, че не искате да говорите от Това би. Това, това, възможно... това, което чувам от вас, това бих помислила. и е, Аз би питам за усещане. Не очаквам е от вас да говорите като вънбурните студенти да. или от името на. Просто усещането ви какво е? Колко е силна тази общност? Какви каузи би била склонна да подкрепи? но понеже това е... Put, не, не, не, не. В момента <to> не, не е много силна, защото се получиха доста разделения, те излязаха и в публичното пространство, няма по да се заблуждаваме, че има някаква общност, която е супер обединена и силна и така нататък. Според мен ще има хора, които ще се намерят да прегърнат някаква такава кауза, със сигурност. Но С, това всъщност, няма да са всички. Всъщност, вие вървите, в в случая, нали? вървите точно срещу течението. Течението е, Образованието трябва да служи да хора, влезат хората бързо в бизнеса. Не съвсем така, както го е да, да кажем, това е идея, лайт мотива. И сега ви, ти, който писахте тази, тази декларация, казвате, не, ние трябва да подготвяме цялостни човешки същества, да кажем нещо такова, обратното на цялата работа. Това може ли да бъде? истинска тема за сблъсък с, както казва Мила, някакви хора да излезат, да протестират. Важно ли е това нещо? И, или или някакви си интелектуално такова размишление на някакви елитарни хора. И аз тук още, още една ще служа. Е, много, много голям акцент имаше на хуманитарните науки в, в, в, в, в тия протести. Много малко инженери видях, много малко лекари. Основна, основната маса бяха хуманитарни хора. И не е ли това свързано с темата? Моля? Не, защото а, темата за, хуманитар... за това цялостно образование, цели цялостни хора, тя и е очевидно е с хуманитарните науки. Докато бизнес-ориентацията, тя е... И има има бизнес-ориентирани след хуманитарите, искам само. Имаше доста лекари също, които писаха и мислиха дълго време по въпроса за какво може да се направи с древеопазването. Добре, а аз искам да кажа, не искам да говоря от името на окупацията и аз обаче, задавайки този въпрос, някакси не мога да премълча факта, че студентско-ученическо движение Призив, което е движението за безплатно образование, беше извън окупацията и се противопостави ужасно остро на окупацията. Тъй, че не, на този въпрос някакси, айми това вече, аз не мога да говоря от тях, по никакъв начин, аз също се питам същото, а, нямам отговор. Но, но това може би... Презема, това не отговаряха ли каква чин са отговорацията? Ние за призвизнаем, че са разгранични. Те са хората, които биха подкъртвани. Те са хората, които ще... О, не съм такъв... сега, не, която излезе такава декларация? Не, не, а, не а, моята тези е, че всеки го, го решава, в смисъл това е наистина а, решение, което не може да бъде взето на ниво окупация, на ниво на всички хора там. Както тези хора от призив са решили, че няма да влязат в окупацията, така част от окупацията ще подкрепи каузата на призив, защото тя отдавна е каузата на призив, въпреки че е много по голяма от призив. И искам да кажа, че само безплатно образование е от антипрагматизация на образованието. Okay, okay. И при призив е много видно това нещо. Защото те акцентират върху това образованието да помага на хората, завърши някакво висше образование да си намерят работи на места. А, добре, отново ще се включа. Разбира се, важно е, че призив не са подкрепили окупацията, но както каза и Тодор Тодоров преди малко, може би... А един от важните аспекти на днешния ни разговор са и вътрешно генерационните различия и затова за мен е централният въпрос във връзка с окупацията е защо тя не беше подкрепена от самите студенти широко. Какъв е вашия онкоп? Аз исках едно оточнение още преди малко, когато нали, се направи това обобщение, че като говорим тук за поколение, сякаш си представяме хората от Софийска университет, които са били в окупацията. А, за мен лично е много лесно това приплъзване между социална група и поколение. Много ми е лесно да кажа нали, социалната група на студентите, които са участвали в окупацията и да не ги определям чрез поколение, което аз така иначе казах, че не искам да използвам тази идентификация. Съгласна съм с момчето, че това е по външна. Налагане на етикет по-скоро и мисля, че и въпросът е на в тази посока. Дали говорим за социална група или за поколение? Това е малко точението, което иска да кажа. Аз бих искала да поставя един допълнителен въпрос Понеже да да... стана дума за конфликтите, около които кристализират поколение, бих искала да попитам дали трябва да са... те трябва да са винаги толкова големи като конфликти между за или против стария режим, ляво или дясно, либе консерватори и радикали, или могат да бъдат доста по-малки разпръснати конфликти. Понякога тъпно толкова разпръснати, колкото за или против е, непрагматичното образование. За, за понятието само въпрос. Ще... Това е празно понятие. То позволява да кажем нещо за себе си. Няма, няма научна стоеност, понятието от поколение. Това е ясно. И все пак, нали, бих, никой не иска да говори за себе с като социална група. Или поне не сме се събрали така, като някакви социални групи. Тук е, по-продуктивно, -по -по като че ли е да тръгнем през това нещо. Какво, се, какво беше важно за нас, какви, какви събития ни маркираха, за какво се карваме, за какво се... Това ми се вижда важно. И един въпрос към през Тодолис, през, Тодовис, през него, неговата нова книга, която все още не съм прочел, но така иначе за Априлското възстание, разбирам, че е много интересна. Uh, лайк мотив на тия протести и, и последно време, като че е лайкмотив изобщо на социални кандидати, са тия асоциации с Априлското възстание. Значи uh, всичките протести, всичките лидери бяха ботежци, нали, как отрадеците uh, бил, бил души били драм априлското разстояние, което колко малко хора, колко е велико. Тази, тази асоциация, прямо за моето поколение, беше абсолютно невъзможно. Да будиме народа, да ще будиме народа, това за нас беше кич. Това е дума, понятие. Смениха се смени се някакси времето и тези асоциации станаха изключително мощни и силни идентификатори. Разбираме в тази книга, че ти много позитивно ги изваждаш напред, като като си ресурс вътрешно освобождение. А? А, дали. Как ги виждаш? Първо към тебе, после към другите. Как ги виждаш? Защо се възродиха тези асоциации? Дали те са знак за някаква обреченост, на някаква мълцинственост на тия хора? Се по-малко може би стават самите млади хора. Не да знам. Дали е някаква георизация, самогероизация? Как го виждаш? Няма да е лесно да се отговори накратко на. Толкова на вопаства въпрос, но до някъде това дължи според мен на критиката на националната идентичност. В времето, в което ние мислехме за априлското възстание, не бихме могли да си кажем, те са били толкова малко, когато са будили народа. Сега вече можем да си го кажем и това е възможно заради цялата критическа работа, извършена през 90-те, която ни показваше, че всъщност са били толкова малко. А, така че много странно тук изглежда, че има едно теоретично събитие, което при беше възприемано като разрив в цяла серия дисциплини, но толкова, че и отнесли на по-скоро консервативни факултети и по-скоро радикални факултети. А, което, обаче, те, което обаче теоретичен разрив позволи тъкмо сега да се нару... наричат толкова много болтевци. Не знам как ще се произведе множеството число от Левски, но с по-добре да спира тук. Не трябва се забравяли не знам, за вас това всъщност съкъв ще остани е марки ли? А, защото ми... аз не е всичко... си, си сол... ем, Не знам, може би нещо има нещо такова, макар че ми е трудно в момента да го формулирам много ясно като някаква теза, че наистина. Ем, има някаква тенденция поне в опит за осмислене на... за намиране на някакъв език, който е популистки в добрия смисъл на думата. За мислене на популизма като нещо не е задължително лошо. И това е, може би, някаква... Най-накрая намерихме, може би, някаква разлика между поколенията, да кажем, на тези, които са правили семинарите през 80-те и 90-те и тези, които сега се опитват нещо. Да, не знам, поне аз така си мисля. Че има някаква заявка да не се изхвърля опита за за, за, за, за за масовост като нещо лошо по дефиниция. И което не значи, че такива опити са, стигат до някъде и са по някакъв начин успешни. Но, примерно, аз не виждам нищо лошо в, в, в осмисленето на априлското възстание като някаква мантия. Мантипационна... Няма ли нещо обречено в това да се идентифицираш с, койми, с бота в действие, което някакси не е довело до да. военни успехи? Ако се види колеж, разбира се, чудесно. Но, но, не е обречено това като идентификация. Защото да се идентифицираш с някакви царе, с някакви. Сам Чал, Филдо университет. Аз само бих искал да уреза че това, очевиден стратегически ход, защото той би ни позволил едновременно да се позволим на нещо, което разпознава едно голямо множество, да речем Ботакилески, но в същото време да го направим като едно малцинство, което има тази особено посветителска политическа позиция. Така че стратегията би била по-важна. Човек мисля, че за политическите последствия въпроса би са усложнени от твърде. Смисъл за политическите последствия на Прилското въстание не на тази идентификация. Аз също бих добавила, че земките от Прилското възстание не бяха чак толкова централни. Имаше такива, но окупацията също така зае много от Окюпай движенията. А, всички тия хаштагове стана там, дори името окупира и така нататък. Те направиха една просто синтетична амагама от всякакви влияния. И сред тях попадна и да, и на българската Традиция. Но, също се кажа, че всъщите възправи, тя не се понеже... забравя, защото да. някакъм... Разбира мое... се. Понеже, а, смисъл, понеже виждам в публиката много студенти, като възпознавам а тук сме слабо представени във вашата възрастова група. Искате ли да, някой от вас да се осмели и да се опита той да се дефинира? Чува ли се? Да. Борислав се казвам и съм студент в магистрската програма по културно наследство в философския факултет на СВИС университет. И понеже говорихме за така поколения, нашето поколение и предишното поколение, аз бих искал да отбележа нещо, което на мен ми свлиза много съществено в разликата между моето поколение и това на моето родители. По отношение на формите на форми на мобилност. А, например, студентските бригади, които се подават в Америка, а, програмите Erasmus. Когато говоря с моите родители, те, казват: нето това е една привилегия, използвай я. М ние тогава не можехме да, нито да работим чужбина, нито да учим в чужбина. М а сега е света отворен. И аз така. Лично аз се чувствам, така, поне считам, че нашето поколение е така, използвайки тези възможности, привилегии, е едно щастливо поколение. Тъй като аз самия също оценявам значението, така полезността на тези програми, тези възможности за мобилност, а, за мен самия. И за много мои студенти, които също а, използваха тези програми, работиха в Америка, учиха по Еразъм в Европа, а това е нещо, което, например, поколението на моите родители съжалява като изпусната възможност. Интересно, че в България никога не се споменава това, което назад много често се казва. Поколението е разър. В Европия сте къспери, които, както ви описахте, могат да пътуват. Много рядко в България го чуват Ние сме, поколението е разър. Аз на много готина дефиниция бях чула, че поколението се означава там, където си чакал за виза посолство и там, където си чакал за виза. <сълтва> и аз съм това между един на както с интернета, така, в смисъл, до един момент съм чакала за виза, след това съм пътувала с лична карта. So, това по темата за мобилността. Няма ми се струва, че много бързо... Решихме че, или решихте, че окупацията е новото поколение. Някакси автоматично се взе тяхното самоопределение, това, че са млади. А, по принцип, всяка промяна е свързана в някакъв начин с младите, така се афишира. Но всъщност дори факта, че призи бяха... Не, не знам, на мен ми се струва, че моето поколение, което не е младото Коление, доста хаотично. И същото ми се струва и за студентите по някакъв начин. И дори, че э, политическото сумоопределение въобще е най-толкова централно, а за всъщност много малка част от тях е такова. Понеже тук излиза този въпрос за политическото а, ще се объединят ли тези хора за някоя кауза? Няма ли да се объединят? А, според мене, ако се върнем малко на, на въпроса за медиите, а, това, да речеме, так да говорим за 80-те, 90-те години, имаме един доста телевизионен режим, а, режим на радио, също доста силен, а, и според мене тогава имаше доста по-голяма възможност за такива, както Ивайло ги нарече нали, монументални ритуали, масовки от е един вид. А, нищо много не казвам тук, като кажа, че тази по-нова генерация, която използва интернет, е доста по-фрагментирана и се объединява доста до, до някакви интереси. Нали? Това сега не значи, че няма някакъв шанс за масова организация. А напротив, на днешно време да си в, в някаква ниша или в, в, в малка група не е, не е недостатък. Точно тази медийна сфера всъщност може да амплифицира доста силно а, някои съобщения, като например това на, това на окупацията, но и един друг пример да ви дам за чайното парти в, в САЩ която е една малка фракция в, в, в, в а, републиканската партия, която успя да затвори напълно да, да предотврати функционирането на американското правителство за 16 ден а, преди 2 месеца. Така че, а, според мен има едно по-различно разбиране за политическото. Това, например, което видях аз в, в, в окупацията, едно интересно нещо. А, на тази дъска, която имаше нали, правила не пуши, не пи, имаше безполитическа агитация. Uh, което аз така първо бях шокиран нали, така, как, нали. и това всъщност не е някакъв повал според мен на студентите да се виждат като някакъв политически субект, но просто едно различно виждане за политическото, което не са тия масовки, не са uh, някакъв вид нпо говорещи глави от телевизора, които ти казват някакви работи. Uh, и Просто дори като те, като излезнаха на 10 ноември и след това, видяхме много по-интересно, такова странно от някои а, отношения, виждане за политическото. Не знам някой дали може да изреди всичките перформанси, театри. А, просто това ми се видя като, като, като нещо друго. И според мене, ако говорим за някакво различие в, в, в, в генерациите, може би се диктува по някакъв начин от различната употреба на медии. Тук един друг пример мога да дам за а, този протест, който продължава. На 15 януари имаше голяма организация, нали, а, онлайн, фейсбук, Twitter, Богове, да се повторят събитието от 1997 година, 15 януари или 10 януари, не мога да си спомня. Беше тотален провал. А, и отново, може би, трябва да мислиме тук, за че, чрез медиите тогава всъщност а, радиото играеше голяма родия, Дарик радио тогава стана доста известно, ако не се лъжи много други радия, имаше едно нещо наречено телевизионни войни и така нататък. А, отново това се, според мен, се репликира, М -м, този провал да, да се направи нещо като тогава. И отново казвам, че това не е някакъв... А, Недостатък. Не мога да обясня как някаква малка специална група може да, е, да заеме по-голямо пространство, но се случва и мисля, че окупацията всъщност успя да го направи. Това говориме за окупацията, тя вече, това второто не го нали, предишното нещо, което беше а, отдавно, но и ние все пак тук сме се събрали доста хора и, и, и дискутираме. Така че, може би този въпрос за медиите може да, да, да го обмислиме, като, като генерираш нещо, някакво по-различно разбиране за политическото. Недоразбирането беше от другата страна също много ясно, ако виждаме, как не традиционните медии говореха за, за окупацията. Пълно неразбиране. Пълно. А, и така. Аз трябва да задам въпрос. най вече два пъти се чу това разделение между първата и втората окупация при вас. И Жана, и, и ти го казваш, самите окупатори, не знам как да ги нареча, смятат че това са едни и същи хора. Защо бие ги дали? Не, не, сами търни на будни се изграничиха от нас, може да Не първо добре казаха, не са на после се изпокараха. Не, аз искате да се мотивира, <у -дълрът> защото бие да се върчава, но в да, да, Значи, като цяло, дори не мога да кажа повечето хора от втората окупация, защото те се брояха на пръстите на двете ми ръце, нали? Но да речем, че Едно 80% от тези хора бяха действително нови. А, и както се видя от всякакви възможни репортажи, а, не бяха и, или не бяха изобщо студенти, а, или въобще не бяха студенти от Советския университет. Но аз това, което ми се иска така да отбележа, тъй като а, може да се каже, че съм от тези, които сложиха великите и след това ги махнаха. Ам, окупацията все пак преди всичко за мен е един акт и не може окупацията да бъде възприемана като общество камо ли като поколение Ам, и мисля, че същото въжи за самите ранобудни студенти защото ден най-напред бях просто един подпис в имейл а, който трябваше да разпратим до медиите в едно пресъобщение Ам, и доста дълго време а, така седяхме а, в историческия център в Суденцки град и а, цялата идея че просто станахме много рано, аз всичко станах 4 430 сутринта и това беше нещо, което а, всъщност ни провокира да измислим това име. А, и като и като наша, но и като грешка на всички, които а, отразяваха дейността ни, а, това, че беше направен опит, тази неформална организация покрай един акт да бъде автоматично превърната в а, общност или мини-общество, или субкултура, или каквото а, ще речете, а, не веднъж е казвано, че хората са се събрали в окупацията, но в момента, в който тя приключи, всеки продължава да действа по един или друг начин, защото това, което може би все пак е характерно за тези, които минаха през окупацията, които са над хиляда души, е, че те не са започнали да бъдат активни с окупацията. Тоест, тези, които присъстваха там, а, не бяха събудени от нея, от кавички, а си бяха будни от преди. Това е което искам да добавя. Върхам на това към, към медиите, кое, което беше много интересно на това да? Вие гледате ли... Вие сте милни, нали? Да. Ви гледате ли телевизия? Телевизията за вас медия или ли, медиум лига? Ами в последните три месеца и нещо нямам физическата възможност да я гледам. Това ваша медия или телевизия? Ми, по-скоро не. Защото такъв парадокс виждам. Аз ти... Това са за, за Дарик 97 година, който наистина беше много. Аз им чучу, че сега тези събития от миналата година, не само окупацията, преди това, цевъразка, всичко. Тоест, бяха много центрирани в телевизията. От една или друга форма, лошо и хубаво, но все пак никакъв смисъл си излъчваха не впира. Даже разбира се и някакви, медията също, защото да е първа. Докато самите деци в тези акции, студентите, в един случай, в другия случай тези, които бяха в друга и другите, те нямаха много отношение към не, не телевизията, не ползват телевизията сами по себе си. Така че не деци създава едно двойничество отношение към една страна. Тези хора вътре, които, които участват, използват повече Фейсбук, докато е, обществен факт само това пресепят през телевизии, които разбира се се разкриваха във Фейсбук. Така. Та, не, не знам доколко, е, като кажем, че е, старите медии са загубили е, своята роля, че новите са ги изместили, не, не, не знам доколко трябва да сме в това отношение сигурни. Като че ли новите медии усилват просто ролята на старите и има един минии такива центрове, които продължават да играят някаква роля доста, доста важно. Сега, э, студентите много протестираха за това, че ги представят не както трябва, че ги че как... Това е друга, друга тема. Не? Но така има, че все пак централните тия събития станаха какво Според мен най-вече телевизия. Не, не знам какво мислиш. С... И още един въпрос, като че ли... Да има едно изместване, вече по-малките отраснения, се от Фейсбук, в посока на Инстаграм, на Уотсът, нещо такива неща. Забелязвате ли такова? По-малките, но тинейджерите, които вече не са много успешни. Фер... Фер... Не знам към. Кър... А аз кър... да е, е... мисля, да. да. да че това е един много бърз. Да. Дали да чета, да кажа, неговините. За мен е много интересно дали Вели... нещо път циркулира и във Facebook, просто на хората, които правят на също участват. От протеста, мрек. От протеста, е. това може. Mm -hmm. Тоест, има ли някаква концентрация на поднасяна интерпретация на това, което става а, в ведомни медии? Някой знае ли по е ведомния, където тързава? А не е сега, това са ми. Какво да кажа? Само Юпатканов беше от хора, които се появиха, за да изнасят лекция а, нали, пред а, хората в 272 И... Между другото, това ме подсеща да, да върна малко назад за окупаторите от предишните окупации, а, на чието присъствие. Ние много сме се радвали и така, нататък. Тук много искам да отбележа, че те много държаха да идват при нас. А, и това е нещо, което мен лично ме тормози от много отдавна, също от една статия за поколенията, на случай на Татьяна Ваксберг. А, нали, така както иде. А, но за мен проблемът в тези поколения, че ам, ако ги делим така на поколенията на предишните окупации и на тази, неуспелите хора търсят втори шанс, а, за да успеят. А, тези, които са останали извън фокуса на отразяването тогава а, и най-вероятно чувстват леко депресирани, което е нормално, също правят повторен опит да докажат пред обществото, че и те са свършили нещо, защото нали, обикновено си казваме, офи ми сега, нали, един ден като тръгна да умра, трябва нали, да се попитаме аз какво направих в живота. Да. <лес vergessen> Та, идеята е, че много хора искат да, да знаят, че имат готов отговор на този въпрос. Гото караме, ако вярата, то умрем няма. <сътва> ами, аз не знаеш защо го питам за неговини, таски чета, но не винаги подкрепен протеста, но те са смешни. Харесва се интересува, Самуила и сглежда стар на някои, къде има много обичато да, с другото поколенческо различие, което забелязвам, по повод от активизма. С Михаил Мил, вие казахте, това са хора, които не са станали активни поради окупацията, ами преди са си били активни. Мене ми се струва, че някакси активно човек е активен за едни неща, пък не е активен за други неща, нали? Този прост делител, активни, пасивни, аз не го разбирам. Мисъл, тръл, имам, имам желание да ми го обясните, как го правите, защото пак пионерската организация, може би, ни е превръщала всички в активни, защото едните трябваше да предават вторични сурвини, другите да рисуват стен вестници, третите да се крият от тая работа, четвъртите да помагат на баби, но така активност имаше. Въпросът беше каква е активността, и готините вършеха едни активни неща, а те дете не бяха толкова готини други активни неща. И това не беше лесно решение. В смисъл, винаги имаше проблем с това, кое е готиното. понякога даже връщането на вторични суровини можеше да се окаже готино, защото тези от бе клас миналия път ни биха и сега няма така да ги оставим тук. Така. така че, да, ги пратиха. Това е, може би, пращането на екскурзия. Ние не сме имали толкова късмет. Но, както и да е, смисъл. Това простичко деление на активни и пасивни мене ме а, очудва и за много би била любопитна всяка активност дали схилащате като, като позитивна. Това е първото. И второто, което а, пак така любопитствах и този път се обръщам нали, към всички, които са участвали в окупацията, всички, които а, няци се идентифицират с протеста, а, нали, наистина успокоявам ви ще трябва да ни плащате пенсиите. Аз съм от, протест, от протестиращите в 97 но съм от тези, които не помнят да сме окупирали университета. Помнят, че не окупирахме, а махме по улиците. Няма никво значение, да. А, но понеже мои приятели прият от самото начало. И аз им казах: Махнете се от там. Просто махнете се. А, и те казаха ми: Защо така? Само ти казваш да се махнем, пък вътре много ни се радват. И аз се чудех, защо не ги изгонихте. Не, си те бяха тък, буквално за изгонване, пък вие не ги изгонихте. И на всичкото отгоре, аз гледайки новините. Чувах през цялото време това повторение на 97-ма, включително фалшивото повторение на 97-ма. И онази окупация, която успя, ринтири-минтири, някакси лустрация, комунисти. И това, което 97 за нас беше доста естествено да викаме. Няма да, да лъжа. Този, тази година, когато трябваше да го извикам, се почувствах малко по-неудобно. Да се чудя, защо не, не, не, из, не, не изгонихте всичките тези? Защо? Няма си се държахте като ни възпитани деца, хем окупатори, хем възпитани. И каква беше тая, тая работа? Няма никакво, никакъв сблъсък всъщност с предишните. да желание да им кажете махайте се. И това, да, в този смисъл, вие ми върнахте също това усещане за, ам, за поколение, за за, за този разказ за а, смяната. Поколенията, които не се борят с родителите си, които, за съжаление, вече имат готини родители и нямат кого да победят. Нямат кого да... Защото памука, нали? Някакси, какво да го правиш? Ти да го блъскаш, да го блъскаш, той се памук. Колко са готини, че запушват всякакъв шанс за бунт просто. Чуде за към всички протестиращи също. От друга страна, само... защо пък се чудиш, защо пък да те отпускат тези, които идват да ги подкрепят с които и да било мотиви? Все пак на окупация трябва да ам, така предизвика, да а, подкрепа. Oops, нещо стана спонсорно. <сълн> Защо не от всеки? В смисъл това са няки хора, които преди 15 години са окупирали университета, дори да искат сега да си припомнят хубаво тези... Все пак е няма подкрепа, защо пак... Да, да, аз питам гледна точка на идеологически разграничения. Иначе, нали, прагматични съвети разбира се, че е добре да се приемат от всички, особено от такива, които са окупирали. Аз... Съм съгласна, че окупацията целеше да предизвика подкрепа и тя предизвика подкрепа, но нека не връзкаме подкрепата с употребата, защото много често под, а, в името на тая подкрепа се случваше същност, асимилиране на окупацията към някои партийни структури, които оглавиха протеста, и се случваше една употреба на окупацията срещу собствените и заявки, собствената идентичност, собствените и аспирации и така нататък. И веднъж, а, тук ще говоря на Тебе, а, за протокола бяха дошли няколко човек от а, реформаторския блок. и също един активист на ГЕРБ, които казаха, не точно в прав текст, но казаха, вижте какво деца не трябва да се страхуват от партии. Някои партии все пак са за европейско разбиране, а, развитие. Разбирай. И а, тогава аз скочих точно с а, това, което ти беше видял на паската без политическа агитация, под което те имаха предвид без партийна агитация, защото те казваха това, което правим е политически акт, но ние сме против всички партии. И това нещо излезе в първата им декларация още. Те се разграничиха от всички партии на прехода и решиха, че ще търсят някакъв нов, нов път отвъд а, партиите на прехода. И аз тогава бях скочила малко срещу тия а, ръба активисти им. Казал, Више, вие идвате тук, неканени и а, нарушавате точките от правила, правилник. Тази Ще това да не, не, се е, се не е. студентите. Окупацията. В първата съпият? си декларация. Това не е нещо на е, да да не Защото не искам да говоря от а, името на ранобулните. Сега е малко чувствителна а, ситуацията, понеже се случват много престъпления, много скандали. и Доцяло е проблемно да се представиш за представител на на някой да нещо. Искам човек да това предпочитан да говоря като наблюдател, но смисъл аз видях тия, тия неща. И видях тези опити за употреба, които а, идваха от особено също от преподаватели и така нататък, хора, които казваха Вие правите страхотни неща, супер сте, браво на Вас, но оставете ни ние да говорим от Ваше име, оставете ние знаем как. Да да знаем, неща. Аз това питам. И не, не можеш да забраниш на, на някой да говори. <съкъс>: не, <скажа>. не можеш, <съкъс>: не можеш примерно активисти <съкъс>: на. <сък> не, над... <сък> не напроти, дори до сега и сега студентите продължават да разграничават. ето днес, днес ли беше или вчера. Излезе статус окей okay, три реда, но е супер ясно и категорично разграничаване от реформаторския блок заради та среща, която се случи а, вчера и излезе помелите, че М -м, представители на ранобудните се били на нея. И така. А Може, не, те са разгранича, но не могат да забранят на някои хора да го говорят. Въпросът в го оставя. Тази... Ну, каква е вашата стратегия за на обществена подкрепа, ако okay, партиите не стават за това? Ясно, какво е вашата стратегия? Работихте ли такава по какви да печелите тази обществена? Медии или. Не, не знам как. Ами, моето лично наблюдение е, че окупацията се опита и. Не успя до край, но тя се опита да произведе някакво собствено съдържание и да каже нещо ново. И примерно за това и вътре в а, самата окупация нямаше нито едно, а, ни, нито един антикоммунистически призив, нямаше нито един флаг на Европейския съюз. Нямаше. В смисъл, тя, всички тия неща се принасяха, да Те идваха отвън, се привнасяха от а, протеста, от а, партийни активисти и така нататък. Но окупацията си мислеше някакви нейни неща и това много ясно проличава, когато. А, случайно дойде в окупацията японския професор Кобаяш и заедно с а, Боян Манчев. И той дръгна една кратка реч, която беше посрещната абсолютно с а, тотален възторг. Те после слизаха да го прегръщат, беше наистина много... А, да, че... Почувствам. Много почувствам, да. И дълго време след това студентите продължаваха да цитират професор Кобаяш. Значи при тях идваше Иво Инджев, Христо... Христо Христоф от десе е, конспирациите, а, кой ли не е, хора от реформаторския блок, не знам, всякакви преподаватели така, но те цитираха Кубаяши, и мисля, че причината е това, че той успя чрез това, което им каза, което не беше типично, типичното обръщение от а, страна на преподаватели и привърженици на окупацията, които каза, нали, вие сте супер готини, обаче чак сега, ние ще ви кажа на как нещата, и така нататък. Той им е казва няколко прости неща, обаче това, което той е казал, да улови опита им от това бъднене заедно в окупацията, това, това е нон-стоп разговор за живот заедно, организация, материалната организация на живота в окупация, което е едно огромно усилие, което просто ги въвлече тотално в него и те затова цитираха и обеяваше. Той е им беше казал нещо, което улови опита им се чуха нови неща от тази партия, които отиваха отвъд тия типични разделения БСП, ГЕР, които за студентите са същност идентични партии, с идентични идеи. Как се мъча третеги, да... Да, да мобилизирате подкрепа, ако отричате възможността за всяка работа с всичко, което има имаме с партии, медиите не стават какви да. канали, Емието чрез това производство на собствено съдържание, примерно протеста на 10 ноември, който беше замислен като протест а, възпоменание за десети, за началото на прехода и така и поначало беше тръгнал да става като малко като а, кажем антикомунистически протест. Пък то накрая излезе някакво изявление, което всъщност беше протест, не против комунизма, ами против последствията на прехода. Това, че има много бедни и така нататък. Сметките за ток и още един куп неща. И той проте те също са, беше доста а, добре посетен. Тоест студентите са способни отвъд стандартните мобилизационни канали и стандартните партийни разделения БСП, срещу ГЕРБ, срещу не знам си кой, да произведат нещо ново и да говорят на хората. Да, както Кобаяши, говоряки на студентите, улови опита им от Материалната организация на живота в окупацията. Мисля, че те са способни, но трябва да бъдат оставени да говорят. А това много не се получаваше, защото имаше прекалено много хора, подкрепящи, които искаха да, да говорят от тяхно име, които искаха да ги асимилират към протеста и партията. Хипотезата, която правя, се опитва да върне темата към медиите. Не е ли така, че тези, които говорят от ваше име, те са просто поколение, телевизионното поколение. Те, които са вече влизани в телевизията, помеят, станат да се изказват, познават ги самите водещи, докато вие бяхте повече в фейското поколение. И за вас не е толкова и важно, може би ли гледате телевизия, не, не ги познавате, вас не ви познават, докато пътя е, към телевизията е много по-лесен на тези хора, които, които споминаме. Дали, дали не е това телегния, ни говориха от наше име, ефекти на това, че едните са във традиционните медии, които бъдат е е, докато другите са, мисля, че и Фейсбук е така да се каже, многото нещо. С, звучи правдоподобно, но нека не забравяме, че този протест започна и като протест против монополизацията на именно традиционни медии, като вестници. Не си спомням дали Перски има и някакви телевизии. Mm -hmm. но, има. ТВ7, да. И също, после атака беше въвлечена в конфликта, като някаква трета страна и също нейната телевизия и така те, че дори традиционните медии играха голяма роля и има някаква важност за студентите. Значи, ако аз мога да допълня, тук важно е а, всеки каква възможност има да използва нали, конкретен вид медиа, защото ние нямаме телевизия, единствения начин по който можем да комуникираме а, директно с някакви хора се оказа Фейсбук, между другото имахме и някакви вид там телевизия, но така или иначе най-бързо с най-много и визуални средства, снимки и видеоматериали всичко най-лесно се качва през Фейсбук и това беше начина. Но от друга страна, за нас телевизията всъщност и беше важна, защото всички тия перформанси и това, което говорим за поколенията в София и поколенията в провинцията, ако, нали, защото не можем за мен също да говорим за едно цялостно поколение, независимо кое е, кои години, начинът ние да достигнем до тези хора се оказа телевизията, за огромно съжаление, нали, много телевизиите са тъкмо на хората, срещу които ние сме. И това ни поставяше в една много трудна ситуация, от която общо взето няма много излизане. И, и така с а, телевизиите. Добре, няма ли този допълнителен проблем, че е доста до телевизия изисква известен социален капитал? А Фейсбук минимизира нуждата от такъв социален капитал. Не може да се очаква от хората, които са окупили университета да развият толкова бързо такъв. Това не е много. Е... А, Има друг Това е така да се каже проблем при, по дефиниция, който се речства при социалните движения. Винаги на медиите дават приоритет на гласовете на политиците, на гласовете на политолозите, на експертите, на хората, които са се отвърдили социалния капитал, а не дават приоритет на гледната точка на обикновения протестира човек. Това е традиционен проблем с всички социални движения, затова те създават свои альтернативни медии. Това е единственото решение. А пък и не знам, а, ти защото връщаш въпроса към партиите беси, защото като, като канал за мобилизация, защото очевидно е, има голям проблем именно по тая логика. Партиите не успяват да мобилизират хората и това е до голяма степен изходната точка, от която тръгнахме нали, в тази ситуация. Повече от 50%, по никакъв начин никоя партия не стига до тях. Така че, що пък да... Че става ясно, че те не са били като канал за оборинство да. на То какъв е каналът на ще отвърваме. Това въпроса са свързани. Единият канал, партийният канал е корумпиран, телевизиите са корумпирани, е, всички възможни неща, публични са, в крайна сметка, са в ръцете на по-старите или тия са социалния капитал. И в крайна сметка. Е, аз добавям към това и този въпрос. Не е ли иллюзията, че Фейсбук е мощна медия, че, че чрез нея може да си съвсем по нов начин всичките неща да циркулират, не, не беше ли това допълнителен момент? А вместо да се борите да влезете в някакви предавания, да кажете нещо там, да, да, да влезете в партиите, в подрядите на Андрея, Вие си представяте, че вие, ние си представяме, че във Фейсбук можем, като откриваме кръг приятели, да им пускаме някакви съобщения и така да променим спецър. А Фейсбук си е... Много специална структура, която няма, няма особен ефект в реалността. Като чили, не съм аз. Мога била Аз само, понеже реакцията, какъв кажеш, вече съвсем консервативна, нали ще почнат да деля хората на млади и стари. А, ние, старите, непрекъсто говорим за, за битка. И те си бяха във всички телевизионни студия. Аз не бях в телевизионно студио, в което да нямаше ръвнобудни студенти. Нямаше канал, по който да нямаше рънобудни студенти, които да говорят и да казват, който си поискат. Нямаше новини вечезни, в които няма ранобудни студенти, които да ни общат някакви важни неща за окупацията. За това колко се поддържа добре хигиената, колко е трудно да се живее, но как дисциплината е важна. И въобще нямаше, нямаше акция, перформанс на надпис, който да не се излъчи по всички възможни сутрешни блокове. Успоредно! И защо мислите? Освен това ти казваш, вместо да се борят да влязат в партиите, Мате те партиите се борят, а те да влязат в влязка. В смисъл, за никаква битка не ставаше била тук. Старите викаха, моля ви, моля ви, хайде сега заедно. А те, не знам. Те, те не знам какво направа, какво Така че, защо им приписваме битка? Това не, не, не, не виждам никакви основания. Може би, би проблема, че няма битка. В смисъл, и моята теза е, че ако ние едни гадняри, които викам, няма пък сега да дойдат на нашите места, те ще се разбунтуват и ще ви се борят. А ние, поне сме много добрички, така е браво, младите, младите, вие да сте живите, ще седят в вас. И те какво на да направят? Как, как биеш някой, който те обичам много? Ще, ще да кажа, че липсват морален да водач, това е причината да не успеят ходят, е, но да им казвам, отвъд това, че един, не може човек да се назначе на духовност да без определен морал. Просто от това трябва, мога да кажа, той е, ама не съм лежал в водницата, ако бек нямаше да съм тук, ако бях, но няма да съм тук, още не ме приема там, не му искат да, от това. Нещо, тук, паче, знемото, не, че обаче се вършваме с времето, а всъщност. Защото няма морален водач, ето, аз не мисля. Чакай, че те ще се представят. Значи по-наталните се представиха, очевидно, по-стари. Или <съпи> <мусени. съпи> по-възрастното поколение се представиха, <съпи> да, другите да, не да. се представиха. Да. <съпи> и криси тя вътре. Да. <съпи> <съпи> <съпи> <Сраза си. съпи> тези, които всъщност се представи, бяхме покани и стъпани най-лафтует, и които дойдат във за това бяха изстапани най-отфет, Закъснелите свиха в. Достатъчно. Леди Христова, която, която беше наша студентка, вярва, ще бъде наша докторантка и е част от екипа на Хаспел. Мадлен Никольва, която също беше, която още е наша студентка и която също е част от екипа на Хаспел. Жана Цонева, която не е била наша студентка, но е част от екипа на Хаспел. Марин Матинос, Мартин, <съща> <Марин, съща> <Марин, съща> <съща> който е докторант колкото да с и Дени Спасов, и който също е част... Смисто, всъщност хората около маста всички са част от екипа на Хасбел. Последни... Е? Той не е Крегър. Крегър. Е. Съжалявам с <рес> <сможе>, е, е. <рес> е в същия кюб. И Стефан Кръстец, който заедно също се организира семинари, който не си не смея да представя. <рес> Член, <не чуя. рес> и му И момчилите. Да стави, да стави. също с... Това всъщност с... Това заедно научило, Христо, Тодор Христо в Христина Дмитрия Валентиновна билео бяха халата, които бяха канели с идеята да говорим от различни поколенчески гледни точки във това, какво е поколението и Мила, която не представя, но тя сама се представя, която е технологисти с по културната колония и част от това е. А, значит, това с това приключваме. Благодаря на всички, защото това беше доста изтощителна чайна сесия. Следващата ни сесия, предполагам, ще е март месец. Това ще започваме през месеца сесия и ще получите покана да темата за достигането.